За два роки своєї роботи я бачив таких облич неміряно. Перша хвилина спілкування нічого не виказує, а потім, немов крізь невидимі око шкарубинки у вправно-виготовленій масці, назовні просочується така туга, така безвихідь, немов би в одній людині зосереджено увесь біль світу.